Кексик для Санти Авторка Юлія Богута Безсовісна господарка «Яка ж вона красива!» Пронеслося в моїх думках, поки я налаштовував свою навігацію під хвостом. Прорахувати траєкторію польоту до верхньої полички було ще тою справою. Особливо, коли за останні дні грудня моя неперевершена душа встигла подобрішати на кілька кілограмів. «О!» Смажена соковита курочка з хрусткою скоринкою могла б кого завгодно, крім цієї нещасної буркотунки, яка її готувала. Подумаєш, заліз на стіл. Подумаєш, об'їв цю божественну тушку зі всіх боків, а потім заснув на мисті з ніжкою в зубах. І чого вона так розсердилася? Ще й сказала, що я посмів замахнутися на її добро нажити важкою працею. «Ха!» Та якби я не витоптував нічю її зі всіх боків і не прогрівав своїм антистресовим животиком її шию, то вона б на неї ніколи не заробила. Безсовісна жінка. Ніякої поваги до моєї непосильної праці. Ще й перед самим новим роком висадила миску зі ще одною соковитою курочкою на верхню поличку височенної шафи. А я, між іншим, пускав на неї слинки, ще коли вона її в майонезі маринувала і натирала спеціями. А мені облизати гомілку не дала. А я її просив, дійсно просив, і лапкою стукнув, і в очі багатозначно дивився, і з пересердя лобом її ногу буцнув раз сто, а до неї так і не дійшло, а вона мене взяла і по хвосту. І тепер я, голодний нещасний кіт з неосяжною душею, змушений прораховувати траєкторію польоту з ялинки на шафу, щоб не слухати весь Новий рік серенади свого бідного шлунку. Ще й, як назло, господарка має зараз звернутися з вулиці після цих дурних галасливих фейерверків. Теж мені, панянка, як я її о третій годині ночі прошу випустити на побачення з Муркою, то я верещу. А як хтось запускає ці кольорові вогні о півночі, то це для неї свято. Що й казати? Безсовісна людина. Поки за вікном не вщухали вибухи, я швиденько підбіг до стіни і став брати розгін. Щоб потрапити з ялинки на потрібну поличку, я мав влетіти на такій швидкості, щоб вона зігнулася і сама мене штовхнула до тарілочки. Від однієї думки про духмяне м'ясо в животі нестерпно забуркотіло, і я поспішив додати розгону своїм пухнастим хвостом, виляючи ним по колу. До гелікоптера мені було далеко, але хто його знав? Все-таки я був значно кращий за нього. Живий, м'якенький і муркотів приємніше. Мить і я зі всіх сил став перебирати лапками, застрибуючи на новесеньку ялинку, обвішану скляними новорічними кульками. Дерево натужно похилилося, але встояло і почало розгинатися. З кожною секундою воно випрямлялося, наближаючи мене до кінцевої цілі. І я б обов'язково полетів на зустріч до кохання всього свого життя, якби одна безсовісна господарка не заплутала гілки так рясно старою гірляндою і нормально вішала б кульки. А так? Мої кігті зачепилися за провід, і я повис на одній з іграшок, гойдаючись туди-сюди. Прикраси стали зриватися з хвойних гілочок і летіти у всі боки, поки я намагався підтягнутися, щоб хоч під хвостом не кололо. За цими стражданнями я навіть не відразу помітив, як двері в кімнату відчинилися. Та сама безсовісна господарка, через яку я потрапив у таку абсурдну ситуацію, схопилася за серце і на весь дім почулося. «Кексик! Що ти натворив?» «А що я? Я взагалі дивним чином став мерехтіти блакитним світлом, аж доки незвідана сила не потягнула мене невідомо куди, залишивши курочку в самотності». Шляхетний містер Кексик Яскраве сяйво поступово розсіялося, залишаючи мене в розпачі чорт знає де, наодинці з уламками розбитої кульки в лапках. Я дивився на нову чудернацьку кімнату, в якій не було ні тієї нещасної ялинки, ні моєї неперевершеної курочки, і мало не плакав. От який безсовісний телепень переніс мене сюди, заволав від горя та скинув з лапок декілька шматків товстого скла. «Я не безсовісний телепень, я відьма!» – зауважила якась мала дівчинка, надуваючи губи. Вона з'явилася настільки неочікувано, що я аж впав на свою пухнасту дубцю. Чи то від самої її появи, чи то від того, що вона мене розуміла. «А ти розбив мою першу магічну кулю! Поганий кіт! Поганий кіт! Чого це вона твоя, як вона вісіла на моїй ялинці?» обурився, хапаючись за єдине добро, яке встиг схопити сюди. Внутрішня жадібність зіграла злий жарт, і я проколов лапку, притискаючи її відразу до найдорожчого – до пуза. «Ще й не зграбний!» – Фіолетало головою дівчисько та побігло до столу, на якому були розкидані якісь склянки. Потім повернулася, притягнула лапку ближче і стала перев'язувати. Куля моя, бо мені її подарували!» А на твоїй ялинці вона опинилася, бо я випадково сплутала заклинання і перенесла її туди. Вона мала опівночі півночі повернутися до мене сама, але один шкідливий кіт не зрозуміло для чого вчепився в неї. Не знаєш часом? Бо мріяв дістатися до кохання всього життя, сумно зауважив, розглядаючи гарний бантик під кіхтями. Малеча хоч і дратувала, але хусточка мала гарний вигляд, і я таку постійно носив. Хоча, кому я про це говорю? Що мале дівчисько може знати про справжні почуття? Я не маленька, я вже велика-велика. Мені цілих дев'ять років, обурилася дитина, смикаючись за святкове плаття, щоб заспокоїтись. Я щасливо заплющив очі і констатував, один-один на мою користь, бо нема чого ображати благородного кота. Я так і бачу. Замість цього всього краще поверни мене назад бо моїй красуні загрожує жахлива смерть від однієї безсовісної буркотунки. Як в казках? Золотаві очі відьмочки аж заблищали від захоплення, і вона подалася вперед, щоб дізнатися подробиці. Ти шляхетний принц у своєму світі. Можна і так сказати. Тактовно змовчав я, згадуючи, від чого міг рятувати господарку. На думку, нічого не спадало, крім ожіріння, лишнього сну і стресу. «То що, повернеш?» «А як тебе звати?» – ігнорувало дівчисько, заглядаючи своїми величезними очима. А потім радісно видало. «Шляхетний містер...» Кексик ніякого закінчив. «Ні, до принца мені не дотягнути. Не те ім'я при народженні дали. Що поробиш? Треба відповідати тому, що є». «Ніколи не думала, що кексики можуть бути шляхетними». Задумалась вона, а я ледь втримався, щоб не засміятись. «А я? Санта! Верни мене додому!» – почав втрачати терпець. «Мені вкрай треба потрапити назад!» «До кохання всього твого життя?» – щасливо вигукнула Санта, а я мало лапками не вдарив себе по лобі. От що за блохана докучлива? «До нього, до нього! Вертай давай!» «А я не можу! Ти ж кулю розбив! Тепер треба нову збирати!» А я мені вже час подарунки розвозити родичам. Повернусь до тому і потім зберу. Е, ні, жахнувся, уявляючи, скільки це малене порозуміння буде гратися з подарунками. Давай я розвезу їх, а ти поки складеш ту дурну кулю. Мапа є? Покажеш, куди нести? Є, розгубилася вона. А ти на мітлі вмієш літати? Вмію. Малеча знизала плечима, то потиснула мені лапку, вручаючи список та якусь магічну мапу з віником. Згадавши, як я регулярно отримував подібним по хвосту, щось всередині мене стрепенулося. Чого там вчитися літати на ній? Від неї я вже літав. По ній теж. Залишилося спробувати на ній. Ну що, полетіли? Поштовий кіт. Святі блохи, я лечу! На цьому драному вінику, пропахлому хвоєю та прикрашеному новорічними іграшками. Хто б міг подумати, що таке взагалі можливо? Йху. Мені б його до мого світу, і я би став найщасливішим котом на всій планеті. Літав би по найгарніших містах, залітав би у найвишуканіші ресторани та їв би найсмачніші делікатеси. А потім на мітлі тікав би від місцевих буркутунок, які пошкодували справжньому гурману чогось зі столу. Ідеально. Лапки міцніше вхопилися за дерев'яну ручку, і я відкрив мапу, шукаючи шлях. Папір під моїми кіхтиками засвітився, показуючи зірочками кілька пунктів призначення. Цікаво, а вона завжди показувала родичів Санти? Чи ця блоха сама нанесла їх? Мій погляд зачепився за мілкий напис на зворотній стороні. Інструкція. Для пошуку необхідного зверніться до мапи у віршованій формі та чітко вкажіть шуканий об'єкт. Не забудьте подякувати. Мої вуса закрутилися від нісенітниці, і я витріщився на це чудо техніки, як на бантик, яким мене часто хотіла надурити господарка. Це що за такий світ, де магія працює на віршах? Смішно аж до кінчика хвоста. Невже якийсь бовдур дійсно у це повірив? І я хоч і потраплянець, але ж не блог без міськів. Теж мені знайшли кого надурити. Потерши лапки я подивився на найближчий пункт призначення і направив туди мітлу. В животі неприємно зобуркотіло, тому я поспішив, щоб швидше здихатися роботи та поїсти. Потрібний дім знаходився в десяти хвилинах польоту. Він був прикрашеним святковою ілюмінацією і нагадував той самий будиночок з печива, як в старих казках. Бурхлива фантазія розігралася і шлунок знову неприємно звело обережно спустившись на сніг лапками я взяв відповідний подарунок і направився до відчиненого вікна з нього доносився неперевершений запах сметанкового крему від одного усвідомлення слинки потекли аж по животику тому я поспішив полізти у відкриту квартирку подарунок полетів крізь раму першим та впав на кухонний стіл а от я я потягнувся до тортика, який саме вистигав поруч і застряг своєю найдобрішою частиною. «Це що таке?» – вигукнула якась бабуся у фартуху, хапаючись за серце. На її носі були величезні окуляри, але вона все одно поспішила втулити його в мою морду, щоб розглядіти неочікуваного гостя. Я подарунок прилетів передати вам, ніяково мовив, опускаючи ніс вниз, щоб не сильно були видні слинки. Аромат випічки стояв божевільно спокусливий. он там, на столі. Прилетів, розсміялася бабця та стала гладити за вушком. Від ніжного дотику я розслабився і повис на рамі, як зв'язка сардельок. Це ж треба, яка в мене внучка, створила поштового кота замість голуба. «А крила де?» «На вулиці», буркнув через таке образливе порівняння. Припаркував біля заднього входу, щоб не налякати вас своєю ангельською душею. А от побачили б кота з крилами, схопив би інфаркт, а мені потім перед сантою виправдовуватися. «А почуття гумору в тебе є», – посміхалася кухарка, поглядаючи, як я косився на тортик. «І смаку теж, а от совісті не дуже». Ні краплі, не шкодуючи за свої слова та вчинки, я мовчки знизав плечима і підпер лапкою щоку, щоб було зручніше роздивлятися смакоту на столі. Певно бабця зрозуміла, що совісті не знайде навіть через телескоп і підійшла до вікна, аби мене витягнути. От тобі й розвіз подарунки. І чого вони кватирки роблять такими маленькими? Я ж то думав, що в цьому світі хоч вікна ширші будуть. А ні, реальні снова, а проблеми старі». Подарунок старому тюленю. Через хвилин десять знущань з моєї неперевершеної дубці міс Сноу поставила мене на стільчик, відкрила свій подарунок і моментально посвітліла на лиці. В її долоні виднівся величезний кулінарний записник, але вона раділа йому, ніби я своїй курочці. Цікаво, як вона там без мене поживає? Сильно вистигнула? Певно, їй там самотньо одній на поличці. Та безсовісно, скоріше за все, спить і навіть не дивиться на неї. Сумно видихнувши, я повернувся думками назад в будинок з печива і став заїдати розлуку залишками сметанного крему в кастрюльці. Мордочка якраз чудово пролазила до неї, та все, чого я міг дістати язиком, залишалося на шерсті, що потім було легше вилизати з лапки, як вмиватимуся. Проте животику це сильно не допомогло, їсти все одно хотілося. І що в ньому такого особливого, що ви так радієте? Не витерпів чужого щастя та запитав у бабці, поки заїдав в гори. Блокнот як блокнот. Він же магічний. Натискаєш на запис, готуєш і він сам чітко записує все. Ніяких тобі солі на око чи трішки цукру. Раділа старенька, притискаючи до себе подарунок. «Я ж маю Санті свою кондитерську передати. Нещодавно вчила готувати її, а вона мені й каже. Ба, як готувати на око, коли очі у всіх різні? Треба ж по рецепту!» «А що, я з нею згоден. Сіль на око сипати навіть звучить погано. Перець на око – теж таке собі задоволення». «Воно то так, але ж я сліпа, як курка», – вдарила по болючому старенька, змушуючи мене мало не розплакатися. Зате тепер Санта зможе сама готувати все. Якщо вона готує так само, як магічить, то краще не треба, буркнув разом зі своїм шлунком в один голос. Так вона ще мала, хто в дев'ять років пише гарно вірші, ще навчиться, відмахнулася міс Сноу. А я так тактовно промовчав. Невже в цій реальності такий магічить поезією? Ти до кого далі летиш? До цієї плями, схожої на морду підбуля. «До цього старого тюленя колда?» Насупилася вона і сплеснула долонями. «Чого це тюленя? «Не зрозумів. Тут що, ще й тюлені святкують Новий рік?» «Болійнивий і нічого не хоче робити. Різку йому, а не подарунок від Санти. Он півроку не може їй полагодити гойдалку у дворі», злилася бабця, шкотельгаючи по колу. «Що вона йому хоч подарувати хоче?» Я розвів лапками, а жіночка діловито вихопила портативний мішок з лап, витягнула подарунок і нахабно стала розпаковувати ставну щелепу. Зірочки. З блискітками рожевими. І ялинками. Певно, не один я не очікував подібного, тому ми одночасно з пані Сноу засміялися, хапаючись за животи. Ні, ви як хочете, але кожен заслуговує на подарунок, вигукнув я та став складати чудо протезної індустрії назад в коробку. Зачекай, я теж хочу зробити подарунок в усатому, поквапилася бабця вставити свої п'ять копійок та вибігла з кімнати. Потім прибігла і чимось змастила зуби на щелепі, спакувала шматок тортика і перев'язала дві коробки спільною стрічкою. От тепер моя душа спокійна. І ця жінка ще казала щось за совість, розсміявся, коли пані Сноу погладила мене ніжно завушком та дала в дорогу маленький шматочок тортика. Я зручніше вмустив свій хвіст на мітлу та обережно полетів до того безсовісного діда. Цікаво буде побачити його вираз обличчя, коли він зрозуміє, що щелепа склеєна, а тортик дали з хрумкими коржами. Мені теж подобається ця реальність, така ж весела і шкідлива, як я. Шкода тільки, що годують так само мало. От що за люди-нелюди? Люди? Мармеладка Колючі сніжинки з розмаху били мене вниз весь шлях до того противного тюленя, який пошкодував для онуки Гойдалки. Навідуватися до нього, знаючи подарунок, не дуже хотілося, тому я просто залишив коробку на порозі та подзвонив у двері. А коли старий вусач пішов у дім розпаковувати, вмостився на підвіконні. О, це треба було бачити своїми очима. Я думав, що його інфаркт схопить від тих блискіток, але ні. Інфаркт його схопив, коли він приміряв щелепу і побачив, що в другій коробці торт. Так ще й пані Сноу ніби відчувала і подзвонила йому, бажаючи приємного. Також приємного, як гойдатися на зламаній гойдалці від чого дід оскаженів на лиці й став носитись по дому. І я обов'язково затримався б трохи довше подивитися на його розлючену пику, але гостинця від бабці виявилося надто мало, і тепер живіт надокучливо вимагав продовження свята. Тому я сів на мітлу і вирішив поекспериментувати з місцевою магією, аби знайти на мапі, де поживитися. Поет з мене був такий собі, зате мотивацією шлунку було море. «Не треба мені подарунки чи мурка? Покажи мені мапу, де в місті є курка!» На моє здивування вона освітилася червоними вогнями по всій поверхні. Моєму щастю не було меж. Біда була в тому, що, коли я підлетів до однієї з таких цяток, мені вніс мало не дали дзьобом. Живим таким, а не смаженим, як я хотів. От тобі й бажання. Чкурнувши знову в небо, я сварився, на чому світ стояв. Потім трохи заспокоївся і спробував ще раз точніше сформулювати бажання. Безсовісна мапа, допоможи і шлях до котячого щастя знайди. Там смажена курочка, торт чи сметанка, усе, щоб світилася мордочка зранку. Плям значно поменшало, але одна якраз збіглася з тією самої, куди мені треба було доставити подарунок. Тому я вирішив.